«Як ти доїхав?» «Я все думала. Мій зять машиною міг довести і тебе?» «Дякую. Доїхав. Мені недалеко. Ти краще скажи, куди ти зникла тоді?» «Я дуже сумував за тобою. Правда?» «А мене перестали водити до скверика на Столипінській». Батьки взяли мені іншу Бонну, а вона стала водити мене у Павловський садочок. Он воно як просто. А я стільки думав про те, куди поділася дівчинка Ліда. А чим же твоїх батьків не влаштовувала чудова Емма Францівна? Не знаю. І, що найприкріше, вже й не спитаю їх про це. Нібито завжди водила дитину в чистих панчишках і зайвої порції морозива не купувала, щоб дитина не застудилася. Так-так, на другу порцію морозива давала моя бабуся, і я біг купувати дві порції. Вже тоді відчував себе справжнім кавалером. А, до речі, тоді був 33-й рік. Так, той самий. А ми в місті його майже не відчували. Так, про 37-й я знав нібито завжди. Моєї родини це не торкнулося Але багатьох із нашого дому Забрали саме тоді Ми з мамою завжди знали про це А де ти жив, Васю? На Ярославовім валу Я й зараз там То тобі треба було брати таксі З валу до першої міської? Це ж поряд. Це ж не на лівий берег. Можна подумати, ти дісталася пішки від валу до нотаріальної контори, відповів старий, удаючи образу. Обоє несподівано весело розсміялися. Хоча причин сміятися ніби то й не було. то ви перебралися на Лівий берег, тому ти і зникла? Ти почав плутати часи й події, Васю. Лівого берегу тоді ще не було. Була Чернігівська губернія. Ні, ми ще довго лишалися у тому будинку на розі Чеховського провулку та Бульварно-Кудрявської, де я народилася. Ми там були ще за німців. А ми виїздили з Києва за німців. Були в Оренбурзі. А на початку 44-го я потрапив у зону бойових дій. Ти був на фронті, Васю? Був. Але швидко дістав поранення і більше туди не вертався. «Моя орденська планка дуже коротенька, якщо ти звернула увагу». «Не звернула. Але, слава Богу, ти повернувся з війни», – вигукнула стара жінка з несподіваним почуттям. «Це було дуже давно, Лідо», – тепло посміхнувся старий. «Я це розумію», – засміялась у відповідь жінка. Просто я зараз пригадала, як ми в 46-му сиділи з подругою на лавці у тому самому сквері на Столипінській, тодішній Чкалова. Зараз вона ще якось називається. Не пригадаю, як саме. Я теж не пригадаю, Лідочко. А тоді було чи не перше повоєнне літо. Не було ні морожениці ні рибок у фонтані. Ми згадували тих, хто не прийшов з війни. І саме тоді я подумала, а чи живий хлопчик Вася? За віком він міг опинитися на війні. Хлопчик Вася живий. І навіть примудрився заселитися в ту саму квартиру, де жив до війни. Так, у цьому нам пощастило. Я й зараз лежу на канапі в тій кімнаті, де було моє дитяче ліжечко. А ми під час війни остаточно втратили наші кімнати на Бульварно-Кудрявській. Остаточно? Так. До революції все те помешкання належало родині моєї матері у 22-му їх ущільнили лишили для родини з шести осіб тільки вітальню і кабінет